Зоряна була з малку вихована в традиціях жертовності заради майбутнього батьківщини. Навіть занадто часто вживала це слово «жертовність». Вона завжди чула про те, що за рідну землю і свій народ не шкода віддати життя. Від нього самого і чула. І заради цієї великої мети можна, мовляв, іти на тимчасові поступки, консолідуватися з якимись силами які, бодай, нададуть можливість створити власні збройні сили, вишколити вояків і старшин, озброїти, аби боронитися від головного ворога – більшовиків. Ішлося про німецьку орієнтацію ОУН, на яку так наполягав спочатку Андрій Мельник, а потім Бандера і Стецько, хоч залишалися з Мельником непримиренними ворогами. «Тату, зрозумійте!» – намагалася його переконати Зоряна. «Вони ж як розмірковували? Чисто поселянські. Хоч і гірший, аби інший. Або хай буде навіть сам чорт, аби найбільшовики. Ну хіба їх не можна зрозуміти?» Цим і продиктований всі оти бздури, наш героїчний фірер, хоч знали, що фірер – лайно. Євта відчував, що Зоряна беззастережно сприймає й саму особистість Бейлиха і всі його вчинки. Сам же він мав до Бандери багато претензій. Вважав, що той вносить у діяльність ОУН елемент суперництва, зайвої полеміки і дуже вже пнеться до влади. Безумовно, велику роль зіграла тут передчасна смерть полковника Коновальця – але в ній Євто чомусь винив, перш за все, себе. Не встиг тоді до Роттердаму, не захистив, не зберіг. Хоч у душі й розумів, все одно Чекісти вчинили б той замах, не того разу, так іншого. Це було невідворотно. Після одужання Зоряна з новими силами взялася до роботи ніби надолужувала згаяне. Вони з Соломією перевірили всі конспіративні квартири у Львові і виявили, що багато з них засвічені. Зрадництво набирало жахливих масштабів. Люди продавалися за житло, посаду, можливість спокійно спати вночі, не боятися за дітей. Нелегали, які залишилися в місті, доповідали, що чекісти прийшли в місто з готовими списками оунівців і тих, хто їм допомагав. Багатьом довелося негайно кидати роботу, хати і йти в ліси, в загони УПА. Через це кількість явок теж значно зменшилася. І от тепер Єфта у маскарадному лахмітті Малера блукав містом, шукаючи надійних людей. Ночував кожної ночі в іншому місці – і все чекав, поки зголоситься через зв'язкового Соломія. Нарешті звістка прийшла. Вона чекає його в особняку на вулиці Листопада, перейменовані на вулицю Енгельса. Ця зелена затишна вулиця завжди була елітарною. Там жили у віллах самі багатії. Тепер їх виселили, переважно у Польщу і надали особнячки генералам і полковникам Червоної армії. Яким чином сюди потрапила Соломія, євті було невідомо. Зустріла вона його радісно, міцно поцілувала і довго стояла, не випускаючи обіймів. Він жадібно вбирав у себе запах її волосся, шкіри. І знову, як тоді в лісі, в загоні Остапа, дивувався, де він був раніше, куди дивився. Чому не відчував, що вона так палко його кохає? До того ж, так подібна на свою сестру. Ну, іди вже, я тебе помию», – схаминулася Соломія. «А то від тебе тхне, як від маляра». «Та я ж і є маляр», – засміявся Євта. «Вже тиждень малярую». А до того був сажу трусом. Навіть став до роботи в дому Соломія напалила дровами водяну колонку, роздягла його і мила запашним туалетним милом. Де вона його взяла? Терла жилове молодеще тіло мачулою і удавано буркотіла.